Və sonra müəllif Səid ibn Əbilvaqqas rədiyallahu anh-ın həccini gətirir ki, ənna rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qəl innekaləntun fiqa nafaqatan tabtag illə ujirtə əleyhə hətta ma təcəlu fi fam imratik. Peyğəmbər sallalləhəmsəmmdən Səid ibn Əlvaqqasın, yəni qəssasını yəni, gətirirlər, yəni İmam Buxari qeyd eləyir və bu qıssa da deməli Məkkə, yəni dövründə baş verib Və e, sədimlər vaxt qaz e, Məkkənin fətti ilində, e, Məkkə fətti olunandan sonra e, ya ümrə idi, ya hədd ziyarəti, ya da Məkkənin fətti ərəfəsində idi. Yəni, çünki Peyğambər s.ə.v. Məkkədən hicrət edəndən sonra ora bir dəfə fəttə gəlib, ümrədə gəlib və Peyğambər orada həddə gəlib. Yəni, başqa vaxt Peyğambər s.ə.v.in Məkkəyə girişi qeyd olunmayıb. Yəni, heç bir hədsədə rivayət olunmayıb. Və sədimlə vaqqas da, yəni peyğəmbər sağsan, həmən ərifədə peyğəmbər sağsan idi. Və sədimlə vaqqas radiyallahu anhəu möhkəm xəstələnir və o istəmir ki, e, hicrət elədiyi, yəni torpaqda dünyasını dəyilsin. Bax, məyərək ki, Məhkə yer kürəsində ən e, savablı, ən e, bərəkətli, ən Allah subhana xoşuna gələn yəni, məkanlardandır. Ancaq onlar, O torpaq həmən bu hicrət edən insanların artıq diyarları salim olur. Çünki onlar oranına hicrət etmişdirlər. Və Səd münavaqqas da radiyallahu istəmirdi ki, orada dünyasını dəyişsin ki, qoy onun hicrət sevabı tam yazılsın. Və bu da həqiqdən də sahabələrin yəni, hicrət məsələsinə mühüm önəm verdiyini yəni, ortaya çıxarır. Və Peyğəmbə s.ə.v sədin xəstəliyinə xəbər tutur və sədin yana gedəndə görür ki, səd artıq öz xəstəliyinin yəni ölümlə nəticələndiyinə yəni arxalanır, yəni elə zənn edir ki, artıq dünyasını dəyişəcək və özünün ə, mal dövlətinin ə, bölümündə istəyir ki, tez paylasın camata və deyir ki, ya Rasulallah, mən istəyirəm mal dövlətimin hamısını Allah yolunda verim, Peyğambəs-Həm deyir ki, o çoxdur. Deyir, ya Rasulallah, istəyirəm, yarısın verim Peyğambəs-Həm deyir, çoxdur. Deyir, ya Rasulullah, istəyirəm üçdə birin verin. Peyğəmbə Sələni üçdə bir, üçdə bir öz də çoxdur və ondan sonra onu azaltmır. Və sonra Peyğəmbə Sələm bildirir ki, ya əsəd, yəni səndən sonra sənin aləvin, yəni e, naz neymət içində, yəni ehtiyazlı olmamağı, yəni ehtiyacları olmadı halda yaşamaqları daha yaxşıdır. Nəinki səndən sonra onlar, yəni əziyyət çəkib, yəni camatın ələyələ düşsünlər. Çünki Səd İbn-Əvaqqas radiyalam istəyirdi ki, var dövlətin hamısını Allah istəyəsində yəni versin və Sədin də təxminən 3-4 qızı var idi həmən ələfələrdə. Və Peyğambəs hamona bildirir ki, yəni bütün var dövləti Yəni, vəsiyyət eləmək, o, düzgün deyil. Və sonra sədir ki, ya Rasulullah, yarısın, və Peyğəmizəm bilir ki, yarısın da eləmək düzgün gəl. Vədir, ya Rasulullah, üç də birin, Rəpəyəmizəm bilir ki, üç də bir, özə deyir, yəni çoxdur. Və məqsəd də burada əsas hədəf insanın özündən sonra özünün qohum əqrabasının, yəni əziyyətin içində buraxmamaqdır. Ər kimsə istəyirsə ki, e, bilir ki, öyləndən sonra onun mirası, qardaşı, batısı, oğlu, uşağı vəli və, və olacaq və onlara əziyyət olsun deyə ölüm qabağı ölməmişdən öncə bütün var dövlətini vəsiyyət edirsə, şəriyyətlə bu məqbul salmır. Hətta yarsın, o da salmır. Və əgər üçdə birin edirsə və e, sonra isə onun qohumları, yəni miras sahibləri qaziyyə müraciət eləsələr ki, bu adam bizə ziyan vermədən ötürü bunu edibsə, qazi onu da məqbul saymır. Yəni, onun etdiyi vəsiyyət nədir? Sayılmır. Aydındır. Və eyni zamanda əgər e, ölü yəsi, yəni ölən insan, ölməmişsən qabaq, hətta miras sahiblərinin hansınısa ayırmadan ötürü birinə əvvəlcən hədiyə verisə və şəriətdə e, görə qazi onun da vəsiyyətini orada məqbul saymır. Çünki e, miras üçən insanlara vəsiyyət verilmir. Yəni, vəsiyyət verilir, o kəstirər ki, kimlər ki, bunun yəni, miras payından uzaq olan, yəni qohumə qarabadır və eyni zamanda həmən e, vəsiyyət edil edilən adamın halına baxılır ki, bu kasıbdır, kasıb deyil, nədir, nə deyil. Əgər orada bilirsə ki, həmən bu e, ölən şəxs öz e, miras sahiblərinə əziyyətdən ötürü vardır, tez dağıdır ki, onlara çatmasın, o, o qaydaları, vəsiyyətdən heç biri şəriətlə məqbul, yəni sayılmır. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilir ki, Sa'd ibn Waqqasın yəni hədəfi, yəni, öz ə, arvadına, uşaqlarına qoymaq qarabsa ziyan deyil ziyan etmək deyil. Sadə istəyir ki, Allah yolunda, yəni olanı da versin ki, çünki öləndən sonra artıq onun heç bir savab əməl edə bilməyəcək. Və Peyğambə salsan ona bildirir ki, bəs e, sən özündən sonra qohum, əqrabavı, övladı, uşağı, yoldaşlarının yəni yaxşı yaşaması daha yaxşıdır nəyin ki, yəni səndən sonra onlar aclıq, körlük yəni çəksinlər. Və Peyğambə salsan həmən bu ərəfədə, yəni, Həmin qissanın başqa bir imam Buxari e, şahid yerin gətirir ki, və Peyğəmbər az zaman ona bildirir ki, sən deyir, e, ölməyəcəksən, sən deyir, ölməyəcəksən və nə, e, yəni birbaşa ölməyəcəyini demir. Yəni deyir ki, inşallah arzu edirəm ki, sənin bu yəni ölüm olmayacaq, inşallah sən şəfa tapıb sağalacaqsan və e, sən çoxlu övladlı uşaqlı olacaqsan. Və arxasınca da bildirir ki, E, aldıq əvvəlki e, qıssalar İmam Buxari gətirir İmam Buxari sadəcə həmin bu hissəni gətirir yəni şahid yerini gətirib çünki e, bölmədə olduğu kimi yəni an-nə'mal bil hisbə yəni əməllər niyyətə görə və eyni zamanda savabın Allahdan istəmək o həmən bölməsinin başlığını aid olan hissəsini gətirir ki, yəni, sən e, nəyi deyir Allah yolunda öz aləvə sərf edir, nəfəqə edirsən də, hətta deyir, öz yoldaşlığın ağzına qoyduğun loxma belə, ona görə edirsən, yəni, savab qazanacaqsan. Və e, düz hədisdə ümumiyyətlə e, mühüm faydalar çoxdur və əsas da faydası odur ki, insan, əgər ölüm əyağında heç vaxtı ölümü arzulamalı deyil, yəni özünə birbaşa yəni, ölüm ə, istəməli deyil və Peyğambis bunu ümumiyyətlə qadağan eləyib və yalnız və yalnız ə, bir halda Peyğambis mislisində edib ki, əgər o insanın halı həddindən artıdır, tam ki, məsəl üçün, elə bir haldır ki, elə bir xəstəlikdir ki, heç bir həkimlər, Yəni, müacid hava, bilmirlər, hə, məli, ağrı yüksəkdir və ya da ki, bu insan əsirliyə düşüb və ehtimal var ki, buna işkəncələr vəzni inəsinlər və elə bir halda insan yenə də özünə mütləqən ölüm istəmir. Deyir ki, Allahumma, əgər mənə yaşama xeyr məni yaşad, ölüm mənə xeyr məni öldür. Yəni, mənə ölüm nəsib elə. Və Peyğəmbəsəm də görəndə ki, sədimlə vaqqas, radiyaların artıq e, yaşamaqdan, Xəssəliyin uzbatından yaşamaqdan yüz öndə ümitin edir, sanki ölüm, ə, ölüm, ölümə qovuşacağın arzulur və bildirir ki, yəni sən Allahın izni hələ yaşayacağın şəfat apacaqsan və sən deyir ki, ə, insanın yaşayıb, savab iş görməkləri daha yaxşıdır, nəyə ki, yəni ölümü arzulamağa. Və həmən qistanın içində də bir hissəsinə İmam Buxar burada qeyd edib ki, yəni insan işləyir, Yəni, sağ insan işləyir, ə, çalışır və öz ailəsindən ruzu qazanırsa, o hər qazandığı ruzəyə nəyiniyir? Savab qazanır. Əczin Allah verir ona. Hətta bir loxma, yoldaşının ağzına qoydub, bir loxma görəyirsə nəyiniyir? Yəni, savab qazanır. Yəni, ə, Allahın izni ilə bu dünyada mütləqən yaşamaq daha xeyirlidir. Çünki insan yaşayıb, əgər salih insandırsa, Yaşayib salih əməllərin çoxalacaq, xeyri əməllərin çoxalacaq. Əgər insan fasik, asi insandırsa, yaşayib tövbəyə mühvəq olacaq. Yəni, əgər o tövbə istəyəcəcəcək, tövbə edəcək isə tövbəyə mühvəq olacaqsa, o da tövbə edib, o da kimlərdən olacaq, yəni salihlərdən olacaq. Bu dərs sizə www.ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.